Бабуня рушила додому, коли на сніг уже кидав відблиски холодний рожевий світанок. Вдома щось було не так. Кози в повітці тривожилися. Шпаки під дахом буркотали і клацали своїми псевдозубами. На кухні під буфетом верещали миші. Відьма заварила чаю, зауваживши, що кожен звук, який вона спричиняла, лунав дещо гучніше, ніж мав би. Упущена в мийку ложечка спричинила ефект удару молота под дзвону. Стикаючись з організованими чарами, бабуня завжди почувалася незатишно. Чи як вона сама формулювала – ніякого. Вона помітила, що пересувається по хаті в пошуках справ, які треба зробити, і забуває про них не завершивши. Напружена вона стала просто ходити туди-сюди холодною підлогою. Трапляється, що мозок знаходить собі найбезглуздіші заняття, аби уникнути свого прямого обов'язку думати. Сторонній спостерігач, як, якби він був, здивувався б, з якою ретельністю бабуня бралася за протирання полички для чайників, очищення миски для фруктів від присохлих горішків та виколупування за допомогою чайної ложки скам'янілих хлібних крихт, що позастрягали в щілинах між плитками підлоги. Тварини мають свідомість. Люди теж її мають, хоча людська свідомість подібна до розмитої туманності. Свідомість мають навіть комахи, крихітні іскорки в пітні несвідомого. Бабуня вважала себе якимось на кшталт експерта зі свідомостей. Вона була глибоко переконана, що такі об'єкти, як ландшафт, свідомості не мають. «Та заради богів вони ж не живі! Ландшафт – це…» Хвилинку-хвилинку, у мозок бабуні обережно прокралася якась стороння думка і боязко спробувала привернути її увагу. Спосіб, у якій ці занурені в себе ліси могли отримати свідомість, такий існував. Бабуня сіла, не випускаючи з рук шмат зачерствілої хлібини – і незрячим поглядом втупилася в камін. Її внутрішній погляд проник далі, аж до завалених снігом лісових лабіринтів. Так, раніше їй це не спадало на думку. Звичайно, подібна свідомість мала би бути зліплена з сукупності всіх інших менших свідомостей, носії яких і складали ліс. Свідомостей трав, птахів, ведмедів – навіть великих неповоротких свідомостей дерев. Бабуня сіла в крісло-гойдалку, яке негайно почало гойдатися без жодних зусиль з її боку. Вона часто уявляла собі ліс гігантською пухкою істотою. Але, як висловився б на її місці який-небудь чарівник, лише метахворично. Влітку ця істота була сповнена сонного муркотіння джмелиних крилиць, під час осінніх бур розгнівано шуміла, а взимку згорталася калачиком і засинала. Але тепер бабуня почала схилятися до думки, що ліс був не просто поєднанням багатьох різних сутностей, а й окремою сутністю. Живою, хоча й не в тому розумінні, як, скажімо, землерийка. І як мінімум він жив значно повільніше. Цей момент мав бути Важливим. Як швидко могло битися серце лісу? Можливо, раз на рік? Десь так. Зараз же ліс просто чекав на яскравіше сонце та триваліші дні, коли мільйони галонів соків ринуть від коренів до верхівок дерев від однієї надпотужної систоли, від луні якої буде надто всеохопним та гучним, аби його можна було почути. І тут бабуня прикусила губу. Вона щойно по думке промовила слово «систола», якого точно не було в її лексиконі. В її голові було щось стороннє. Хтось сторонній. Та чи їй взагалі належали всі ці думки? Чи це їх думав хтось у ній? Вона опустила очі на підлогу, намагаючись зберегти власні думки при собі. Але вона відчувала, що її продовжують читати як розгорнуту книгу. Тоді бабуня дощовіст підвелася і рішуче відкинула віконні штори. І побачила їх там, де за літнього тепла був газон. І всі вони, до єдиного, дивилися просто на неї. За хвилину-другу відчинилися двері парадного входу до бабуниного будиночка. Це вже саме по собі було подією, як і більшість тутешніх мешканців, бабуня зазвичай користувалася чорним ходом. Пересічний вівцескелець за час від народження до похорону традиційно проходив через парадні двері лише тричі, причому в кожному випадку його несли на руках. Двері відчинялися з натугою, ривками, кілька лужпайок фарби впали на сніговий замет перед дверима які по мірі відкриття виходу почали ссуватися всередину. Врешті-решт напіввідчинені двері застрягли в снігу. Бабуня протиснулася в щілину і ступила на непотривожений сніг. На ній були гостроверхий капелюх та довгий чорний плащ, який вона одягала, коли хотіла, щоб при її появі будь-хто абсолютно чітко розумів, що вона – відьма. За дверима, напівзасипана снігом, стояла стара табуретка. Влітку вона ставала в нагоді, якщо треба було взятися за якісь дрібні господарські справи, одночасно тримаючи в полі зору стежину до будинку. Бабуня витягла її з замету, змила сніг і сіла рівно, розставивши коліна, виклично склавши руки та вистромивши вперед підборіддя. Сонце піднялося вже височенько, але його косі промені лишалися блідими. Вони розсіювались у хмарі пари, що висіла над збориськом найрізноманітніших створінь. Тварини не рухалися. Лише час від часу якась із них ударяла в землю копитом чи чухалася. Бабуня зауважила якийсь порух. Досі вона не помічала, що на кожному дереві в її садку густо сиділи птахи – так густо, що здавалося, ніби у світ завітала небачено рання коричнево-чорна весна. На тій ділянці, де влітку росло цілюще зілля, сиділи або лежали на снігу вовки з висолопленими язиками. За ними розташувався загін ведмедів, до якого примикали представники оленів. Метахворичний партер заповнила різномасна юрма кролів, куниць, соболячок, брусуків та всіляких зазвичай малопомітних звірят, яких традиційно називають пухнастими мешканцями лісу, навіть попри той факт, що все їхнє життя минає в кривавій атмосфері гонитви та втечі, вбивства чи загибелі від кіхтів, дзьобів та чи ікол. Та наразі вони, схоже, цілком забули про свої кулінарні уподобання і скупчилися на снігу, колективно намагаючись переграти відьму, хто кого передивиться. В бабуниній свідомості миттю промчали дві думки. Перша полягала в тому, що перед її очима був майже ідеально репрезентативний зріз усієї лісової спільноти. Другу думку вона, не стримавшись, висловила в голос. Не знаю, що це за чари, але запевняю, нічого вони вам не дадуть. А от коли вони розвіються, я подбаю, щоб декого з вас трястя вхопила. Ніхто не вирухнувся, панувала цілковита тиша. Лише якийсь старий борсук раптом випорожнився з розгубленим виразом морди. «Послухайте», – продовжила бабуня, – «я ж нічого не можу вдіяти. Дарма ви до мене прийшли. Він – новий володар. Це його королівство. Я не можу втручатися». «Втручатися не можна, бо я не маю права чинити вплив на можновладців. Все має йти своїм шляхом. Неважливо, на краще чи на гірше. Це основоположний закон магії». Правити людьми за допомогою чарів не можна, бо з кожним разом потрібні будуть усе сильніші чари, аж до нескінченності. Вона випросталася, почуваючи вдячність до давньої традиції, яка забороняла царювати тим, хто може бачити сутність речей. І пригадала те, що лише на кілька секунд відчула, коли приміряла корону. Воїстину, предмети на кшталт корон здатні були лише заморочити голову розумним людям. Нехай краще владою розпоряджаються ті, у кого брови з'їжджаються докупи від найменших розумових зусиль. Як би кумедно це не звучало, владарювати у них виходило краще. «Люди самі повинні давати раду своїм справам», – додала бабуня. «Це очевидно». Вона зловила сповнений сумніву погляд величезного оленя. «Ну так, він убив старого короля», – визнала вона. «Але ж це цілком природно, еж Ви то маєте це розуміти? Хто вижив, той і переміг. І ніколи не знаєш, хто стане спадкоємцем. Кролик тому і кролик, що стежить за тим, щоб його не з'їли». Відьма побарабанила пальцями по колінах. Врешті-решт, старий король не був вам великим другом. Це його любов до полювання і все таке. Три сотні пар очей продовжували сверлити її. Нема чого на мене витріщатися, спробувала вона ще раз. Не можу я лізти в справи королів лише тому, що ці королі вам не до смаку. До чого так можна докотитися? І потім особисто мені він нічим не нашкодив. Мимоволі вона відвела очі від докірливого погляду надзвичайно косоокого горностая. «Ну так, я егоїстка», – мовила бабуня. «Такою і має бути відьма. На все добре». Вона ступила в будиночок і спробувала грюкнути дверима. Проте ті піддалися не одразу, бо застрягли в снігу. Ефект було зіпсовано. В домі вона затулила штори, сіла в крісло гойдалку і почала розмашисто гайдатися. «Вся справа в тому, що я не можу втручатися», сказала вона сама до себе. «Ось у чому вся справа». Халабуди Мандрівного театру Хитаючись, повільно рухалися розбитими дорогами до чергового містечка з розряду тих, чиїх назв актори ніяк не могли запам'ятати або ж одразу забували. Зимове сонце нависало низько над сирими і млистими капустяними городами на рівнинах сто. Просякнута туманом тиша лише підсилювала скрегіт коліс. Гюл сидів в останній халабуді перекинувши за задній край куці ноги. Він зробив усе, що міг. Вітолер особисто доручив йому виховання Том Джона. «Ти краще на цьому знаєшся», – сказав він і зі своєю традиційною тактовністю додав. «До того ж ви майже однакового зросту». Та все було дарма. «Яблуко», – повторив гном, помахуючи фруктом у повітрі. Том Джон усміхнувся йому. Йому було вже майже три, а він досі не вимовив жодного зрозумілого навколишнім слова. В голові Гюла почали кублитися найчорніші підозри щодо відьом. «А він же видається цілком тямущим», сказала пані Вітолер, яка всередині халабуди латала кольчугу. «Він знає, як що називається, «І завжди робить, що скажуть, от якби він ще сам розмовляв!» Ніжно додала вона, погладивши хлопчика по щоці. Гюл вручив яблуко хлопчикові, той поважно прийняв його. «Здається мені, пані, ті відьми вас підставили», – сказав гном. «Що знаєте на кшталт тих історій з підкидками? Колись їх багато було». Моя пра-пра-пра-бабуся розповідала, що у нас таке якось сталося. Феї підмінили маленького гнома людською дитиною. Наші нічого не помічали, доки він не почав чіпляти головою одвірки. Ось плід солодкий, як саме життя, або налитий соками, як серце людське. Але вдивися в нього глибше, там все перепане. «Захлане і гниле, так і людина, зовні квітне, пишно, і тільки згодом виявиш обман!» Гном та людина вражено обернулися до Том Джона. Той усміхнувся їм, кивнув і продовжив гристи яблуко. «Це ж монолог робака, стерана прошепотів Гюл. Звична красномовність мить зрадила його. Нехай йому грець, по хвилі додав він. Він говорив до стоту як. Я повітолера, урвав гном, зіскочив на землю і побіг через замерзлі калабані до голови каравану, де крокував, насвистуючи щось невиразне, творчий керівник трупи. За тобою що? Вовки женуться б зукдах яра? радісно спитав він. Примітка. Бзукдах'яра – гномською садовий пеньок, Традиційна садова прикраса у вигляді гномика. Смертельна образа для гнома, але тут уживається як вираз прихильності. Ходіть до нас, чим швидше. Він розмовляє. Розмовляє? Гюл аж підстрибував від збудження. Він цитує. Вигукнув гном. «Ви мусите підійти. І говорить зовсім як...» «Я?» – спитав Вітолер кількома хвилинами пізніше, коли халабуди вже стояли серед кубки голих дерев обіч дороги. «У мене що, такий голос?» «Так», – відповіли присутні хором. Юний Віллі Кінз, що спеціалізувався на жіночих ролях, торкнувся Том Джона, який стояв на перевернутому догоридному барильці посеред галявини. «Чуєш, малий, а можеш мій монолог спотіш себе?» Том Джон кивнув. «Той, хто лежить під каменем оцим, не умер, вам істинно кажу про це. Якби дано було почути смерті, Безмежні тумани стелилися над вкритими росою полями. Червона куля сонця хилилася до обрію, а вони продовжували благоговійно слухати. Коли хлопчик завершив, обличчя Гюла котилися гарячі сльози. – А нехай його, – промовив він нарешті. – Мабуть, я був з біса добрій формі, коли це написав. «Я що, справді так декламую?» – спитав зблідлий Віллі Кінц. Вітолер м'яко поплескав його по плечу. «Якби ти вмів так декламувати, красунчику», – сказав він, «то не стерчав би зараз по дупу в багні серед цих богами забутих полів, де навіть до чаю не знайти нічого, крім капусти». Він ляснув у долоні. Досить, досить, оголосив він, випускаючи в крижене повітря хмаринки пари. Всі по місцях до сутінків маємо бути під стінами столата. Доки актори з буркотінням приходили до тями та розходилися до своїх халабут, вітолер жестом підкликав гнома й обійняв його за плечі, чи точніше за маківку. Що скажеш? спитав він. Товій народ добряче знається на магії. Принаймні так кажуть. Що ти з ним зробив? Пане, він весь час крутиться біля сцени. Цілком природно, що він усього-цього нахапався. Невпевнено промовив Гюл. Вітолер нахилився. Ти справді так думаєш? Я думаю тільки про те, що він узяв мою писанину, надав їй звучання і вклав її мені через вуха просто в серце. Просто відповів гном. Я думаю про те, що чув голос, який проник крізь грубе тіло слів і виразив те, що я хотів, але не вмів сказати. Він спокійно поглянув у почервоніле обличчя Вітолера і додав. «Можливо, це в нього від батька?» «Але...» «І хто знає, на що здатні відьми?» Вітолер відчув на своїй долоні пальці дружини. Коли збентежений і сердитий він випростався, вона поцілувала його в потилицю. «Не муч себе!» – сказала вона. Хіба все не на краще? Твій син продекламував своє перше слово. Настала весна, а екс-король Веренц так і не знайшов упокоєння. Він понуро блукав замком, шукаючи, як вирватися з кам'яних обіймів його стін. При цьому він намагався не перетинатися з іншими привидами. Шампот був трохи надокучливий, але ще стерпний. А от від близнюків Верент забирався подалі, щойно побачивши, що вони рука об руку шкандибають на зустріч опівнічними коридорами. Ходяче нагадування про злочин, чорний навіть як порівняти з усіма жахами царевбивчих практик. Крім того, був ще троглодит неприкаяний одягнений у хутряну стегнову пов'язку, херлявий предок людей, який опинився тут просто тому, що замок звели на місці його поховання. Пральнею періодично з добра дива з гуркотом пролітала колісниця, в якій стояла й несамовито верещала якась жінка. А кухня? Якось, попри всі застереження старого шампота, Веренс не витримав і звабився запахами, що струменіли широкої, високої спекутної печери, яка правила замку за кухню та бійню водночас. Він не бував тут з дитинства. Королі та кухні зазвичай одне одному якось не пасують. Так от, ця кухня була повна привидів. Але це не були привиди людей, це не були навіть людиноподібні привиди. Це були привиди оленів, волів, кролів, фазанів, куріпок, овець, свиней. Це були навіть якісь бліді округлі плями, неприємно подібні до привидів устриць. Приміщення було настільки заповнене ними, що вони перетиналися і зливалися, перетворюючись на моторошну, мовчазну, примарну мішанину шерсті, зубів та рогів. Деякі з привидів помітили Веренца і його накрила какофонія чудернацьких голосів з примарним відтінком металу. Крізь привидів байдуже проходили туди-сюди шеф Кухар та його помічники, заклопотані приготуванням, вегетаріанської ковбаси. На півхвилини Веренц закляк на місці, після чого чкурнув геть, шкодуючи, що більше немає справжнього шлунка і не може застромити собі два пальці в рот на сорок років у глиб та вивернути все, що з'їв за цей час. Спокою він шукав у стайнях. Його любі хорти скавучали і шкреблися у двері, збентежені його майже відчутною, але незримою присутністю. Зараз же він вештався довгою галереєю. Ой, як він ненавидів цю назву тепер! І запилені портрети давно померлих королів дивилися на нього крізь на півморок. Він ставився би до них прихильніше – якби його не дратувало постійне торохтіння голосів деяких із них, то в тому, то в іншому приміщенні замку. Веренц поставив собі дві післяжиттєві мети. Перша була – вирватися з замку та знайти сина. Друга – помститися герцогу. Тільки не вбиваючи його, навіть якби вдалося знайти спосіб. Провести вічність, слухаючи хихотіння цього ідіота, видавалося жахливим навіть у його нинішньому становищі. Він присів на лаву під портретом королеви Бемері 670-722 роки. Чиї ж росткуваті та все ж відносно привабливі риси потішили б його куди більше, якби цього ж ранку він не зустрів її, коли вона проходила крізь стіну. Сам Веренс намагався уникати ходіння Крістіни. Навіть померши чоловік повинен зберігати гідність. Раптом він відчув, що хтось за ним спостерігає. Веренс обернувся. У дверному отворі сидів кіт і вивчав його єдиним примруженим оком. Кіт був сіро-крапчастий і дуже гладкий. Ні, він був велетенський. На ньому було стільки шрамів, що він нагадував критий шерстю здоровенний кулак. Вуха на вигляд були парою продірявлених пнів, око яскраво-жовтою щелиною в світ тутешнього зла. Хвіст вигинався туди й сюди серією знаків питання. Почувши, що у леді Шельметь є маленька біла кішечка, Гріба завітав із візитом в вічливості. Веренс ніколи не бачив тварин з настільки з розбійницькою зовнішністю. Коли кіт перевальцем підійшов і спробував потертися об його ноги, король не опирався. Мурчання кота було подібне до гуркотіння водоспаду. «Ну-ну», – невпевнено сказав король. Він простягнув руку і спробував почухати потвору між обірваними вухами. Приємно було зустріти когось, крім інших привидів, хто міг його бачити. До того ж Веренць чітко відчував, що Грібо – дуже незвичайний кіт. Коти, що мешкали в замку, як правило, ділилися на розніжених кімнатних тваринок, та пласковухих завсідників кухоні стаєнь, в цілому подібних до гризунів, якими вони харчувалися. А оцей кіт, явно, як то кажуть, гуляв сам по собі. Звісно, таке враження справляють усі коти, але замість традиційної котячої самозаглибленості, яке ці створіння видають за потаємне знання, від грібо струмував чистої води інтелект. Також від нього струмував запах. Цей запах міг би повалити стіну або спричинити нежить у дохлої лисиці. Тримати такого кота могли представники, точніше представниці, лише однієї професії. Король спробував присісти навпочіпки і відчув, що повільно поринає в підлогу. Він зосередився і сплив на поверхню. Веренс зрозумів, що варто тільки призвичаїтися до реалій потойбіччя, і всі надії втрачено. Смерть сказав: "Близькі родичі та ті, хто може бачити сутність речей. Що перших, що других у замку було не густо. Герцог підпадав під першу категорію, але через постійну заклопотаність з собою був здатен бачити сутність речей не краще за морквину. Щодо другої категорії, то тут можна було згадати хіба що кухаря та блазня. Але кухар цілими днями сумував у коморі через те, що йому не дозволяли готувати нічого кривавішого за пастернак, А блазень перетворився на такий вузол напружених нервів, що Веренц зрештою відмовився від спроб достукатися до його свідомості. Отже, відьми. Якщо вже відьми не можуть бачити суть речей, то він, король Веренц, є просто подихом вітру. Йому потрібно, щоб до замку завітала яка-небудь відьма. А вже тоді... У нього був план. Ні, більше. В нього був план з великої літери. Він обдумував його не один місяць. Все одно йому не було чого робити, окрім як думати. Щодо цього смерть мав рацію. Все, що лишалося привидом – це думки. І хоча аналітичне мислення в цілому не було притаманне Веренцові, відсутність тіла, яке могло б відволікати його тілесними потребами, відчиняла двері до світу думання. Раніше він ніколи не складав планів. Принаймні розгорнутішим за «давайте, зацькуємо і вб'ємо якого-небудь звіра». Та тепер план був, і перед королем сидів та умивався язиком ключовий елемент цього плану. «Киць, киць, котику!» – спробував Веренс. Кіт обдарував його пронизливим жовтим поглядом. «Добре, добре!» Коте, поспішно виправився веренц і позадкував, підкликаючи тварину рукою. Спершу здавалося, що кіт не ворухнеться, та ось, на втіху короля, він позіхнув і неквапом рушив до нього. Грібо так уже часто доводилося зустрічатися з привидами, тож високий бородань, крізь якого можна було дивитися, його певною мірою зацікавив. Король провів кота запиленим коридором до комірчини, заваленої облізлими гобеленами та все тими ж портретами монархів. Грібо критично оглянув мотлох і сівся посеред запелюженої підлоги, вичікувально дивлячись на короля. Тут повно мишей і всіляких цяцьок, сам побачиш, сказав Веренц а через розбите вікно всередину потрапляє свіжкий дощик. Плюс можеш спати на всіх цих гобеленах. Тепер даруй мені час. Ось над чим він працював у попередні місяці. За життя він старанно дбав про своє тіло, тож з моменту смерті перейнявся збереженням його вигляду. Спокусливо було махнути на це рукою і почати розпливатися. Деякі привиди в замку були не більше, ніж блідими розмитими плямами. Але Верент зберігав залізний самоконтроль і продовжував практикувати фізичні вправи, ну гаразд, думання про фізичні вправи, і непогано розробив свої неіснуючі м'язи. Місяці качання ектоплазми помітно покращили його форму не враховуючи того факту, що він був мертвий. Тоді він взявся до маленьких вправ з матеріальними об'єктами – пилинками. При першій спробі він ледве не вмер, якщо можна так сказати. Але ж часом зміг перейти до піщинок, а тоді навіть до сушених горошин. Він усе ще не наважувався від душі попобешкотувати на кухні – але розважався тим, що підсипав зайву дрібку солі у шельметеві страви, доки не присоромив себе думкою, що отруїти навіть такого покидька – негідний вчинок. Наразі він усією вагою наліг на двері і кожним мікрограмом своєї нинішньої постасі намагався поважчати настільки, наскільки це тільки можливо. Уявний під крапав з кінчика його носа і зникав перш ніж торкнутися підлоги. логи. Грібо з цікавістю спостерігав, як рухаються примарні королівські біцепси, нагадуючи парування футбольних м'ячів. Двері зрушили, рипнули, прискорилися і гучно вдарилися обо двірок. Клямка впала на місце. Тепер, – сказав собі Веренц, він тут довго сидітиме. Сам король ніколи не зміг би підняти клямку. Але ж відьма має прийти шукати свого кота, чи не так? Блазень лежав долі черева між пагорбів за замком і дивився в глибини маленького зерця. На нього звідти дивилися кілька форелей. Здоровий глуст підказував, що десь на просторах диску має бути хто-небудь ще нещасніший за нього. Блазин роздумував, ким би мав бути той бідолаха. Він ніколи не висловлював бажання стати блазним, але якби й висловлював, це ні на що не вплинуло б. Він не міг пригадати в своїй родині нікого, хто слухав би його після татової втечі. Особливо дідусь. Найдавніший блазнів спогад щодо дідуся був про те, як той стоїть над ним і змушує зубрити жарти, вбиваючи сіль кожного за допомогою ременя. Ремень був із грубої шкіри, і те, що його було обшито дзвіночками, ніяк не покращувало справи. Сім дідусевих дотепів було занесено в офіційний списки гільдії. Чотири роки поспіль він вигравав почесників в пакета дзвіночки на чемпіонаті з критиного балаканино в Анкморпорку, чого не вдавалося ще нікому і відтак вважався найвеселішою людиною в історії. Втім, слід було визнати, що для цього він працював у поті чола. Блазень з дрожем пригадував, як у шість років він боязко підійшов до старого після вечері з метою озвучити самотужки придуманий жарт. Жарт був про качку. За цю спробу він заробив найгарячішої в житті березової каші. Навіть старий жартівник добряче натомився в процесі. «Затям, хлопче!» – пригадав блазень про мову кожну фразу, в якій підкріплював посвист різки. «Немає нічого серйознішого, ніж смішити людей». Віднині ти ніколи, ніколи, ніколи більше не вимовиш жарт, який не був би попередньо схвалений гільдією Хто ти такий, щоб вирішувати, що смішно, а що ні? Нехай селюки гегочуть з непрофесійного губару, Це регіт невігласів Щоб я ніколи, ніколи «Ніколи більше не чув від тебе нічого подібного!» По тому йому звеліли далі зубрити 383 офіційно схвалених гільдію до Тепи, що вже саме по собі було кепсько та набагато більший за обсягом термінологічний словник, який був ще гірший. Настав час і його відправили до Анка. Там, у пустих безрадісних залах, він виявив книги зовсім не схожі на товстенний і важкий окутий міддю том антології страшенно смішних жартів. За стінами гільдії лежав цілий дискосвіт, повний чудернацьких речей та людей, зайнятих цікавими справами, як от спів. Він почув спів. Блазень обережно підняв голову і аж підстрибнув на череві від зеленчання дзвіночків на ковпаку. Він поспішно притиснув бісові штукенці рукою. Спів продовжувався. Блазень обережно визирнув крізь зарості таволги, що забезпечували йому надійне укриття. Спів не можна було визнати досконалим. Єдине слово, яке Блазень розібрав, було «ла». Його проспівали з надзвичайною виразністю. Загалом складалося враження, що співачка вважає необхідним за певних обставин співати «ла-ла-ла» і твердо вирішила робити саме так. Блазень наважився трохи підняти голову і вперше у житті побачив Маграт. Вона саме припинила несвідомо пританцьовувати на ходу і зараз стояла посеред лугу без особливого успіху, намагаючись закріпити у волоссі кілька ромашок. Блазень затамував подих. Довгими ночами на твердих плитках підлоги він мріяв саме про таку дівчину. Ну гаразд, якщо й мріяв, то не зовсім про таку. Ті, про кого він мріяв, зазвичай мали округліші груди, не такі червоні та гострі носи і густіше волосся. Однак блазневе лібідо було досить тямущим, аби відрізнити неможливе від потенційного досяжного. Тож терміново скинуло газ. Зриваючи квіти, Маград говорила з ними. Блазин нашорошив вуха. – Привіт, терлий чух кошлатий, – сказала вона. А ось і Полин Патоковий, корисний від запалення вух. Навіть така радісна персона, як кітуня Ок, навряд чи змогла б сказати комплімент голосу Маград. Але у вухах блазня він лунав чарівною музикою. І псевдо-мандра гора п'ятилисна – найкращий засіб від нетримання сечі. Ой, жабник старечий – це від закрепу. Наче загіпнотизований, блазень підвівся під мелодійний передзвін. Для маград це мало вигляд так, ніби трави, яка ще мить тому не містила нічого небезпечнішого за хмари блакитних метеликів та кількох заклопотаних джмелів, раптом виріс величезний червоно-жовтий демон. Він то розтуляв, то стуляв пащеку а на голові мав троє рогів. Тривожний голос у закапелках її свідомості сказав «Тікай, як перелякана газель! За таких обставин це припустимо!» Та тут втрутився здоровий глузд. Навіть у найоптимістичнішому настрої Маграт не порівняла би себе з газелью. Неважливо, переляканою чи ні. А головне, додав здоровий глузд, Переляк на газель точно пережине кого завгодно. Е-е-е-е-е! е промовила червоножовта проява. Хоча бабуня дощевіск і стверджувала, що голова маград не здатна вмістити одночасно більше однієї речі, там був і нездоровий глузд, і то в достатній кількості. Саме він вказав, що навряд чи демон – <intansotted> Видавав би такий жалюгідний передзвін і мав настільки остовпілий вигляд. Привіт, сказала вона. Тим часом мозок блазня теж працював щосили, і блазень починав панікувати. Маград недолюблювала традиційні гостроверхі капелюхи, що їх носили інші відьми, але дотримувалася одного найосновоположніших правил відьомства. Ти не відьма, якщо не виглядаєш як відьма. В її випадку цей вигляд досягався за допомогою сили селеної срібних цяцьок з октаграмами, кажанами, павуками, драконами та іншими символами повсякденного чаклунства. Маград ще й пофарбувала б нігтів чорне, але побоювалася не витримати з попиляючого призирства бабуні дощевіск. До блазня дійшло, що заскочена його появою незнайомка – відьма. «Ой!» – промимрив він і рвонув геть. «Не!» – почала маград, але блазень уже лопотів підошвами по лісовій стежці, що вела назад до замку. Маград стояла і дивилася на прив'ялий жмуток квітів у своїх руках. Вона провела пальцями по волосю, і з нього осипалися зів'ялі пелюстки. Вона не могла позбутися відчуття, що з її рук вислизнув унікальний шанс, вислизнув, як змащена жиром свиня крізь вузький отвір у дверях хліву. На неї найшло нездоланне бажання вилаятися. Вона знала до стобіса лайливих виразів. Тітонька вемпер була дуже креативною в цій царині. Навіть лісові мешканці прагнули проскочити повз її якомога швидше. Але зараз Маграт не могла підібрати жодного виразу, що пасував би її настрою. «Мля?» – нарешті сказала вона.